Hej och välkomna till avsnitt 41 av Abyte och nördenäs. Det här är Nico tillsammans med Danne. Yay, jag är tillbaka. Hej <skratt> okay, och färnan. <förrän> <skratt> jag visste. <skratt> Allt bra med er då? Ja. Ja. Ja, det ska inte dra ut på det då när var du nödått? Eh, det har blivit lite allt möjligt nu faktiskt. Eh, lite FIFA, lite Rocket League. Jag har börjat spela, eh, vad heter det? Eh, det heter så mycket som Saints Row 4. Okej. Okay. Eh, Jag har även tagit hem eh, Sunset Overdrive som nu var månadens, ett av månadens spel på Games with Gold. Okay, cool. så att det ska jag börja med precis I, Imorgon tänkte jag men så det jag inte hunnit, hunnit med men jag ska. Nice. Ehm, nej men det är väl typ det. Mm. Var det var då... väldigt mycket hockey annars liksom som jag, som jag har nördat jag är i sån mm. nörd också. Så det blir det, mycket sånt. Så att, fullt um, ja följt upp, följt upp. Fan då? Ja. Det var en väldigt väldigt väldigt dålig vecka det här skulle jag säga. Förutom att jag har fastnat för massa mobilspel igen, eller massa, uh, gå tillbaka till uh, sådana jag redan har spelat. Uh, det är ju Clash of Clans för hela slanten just nu. Okej. Okay. Jag uh, uh, hade jättelänge, eller när jag slutade spela det så uh, fick jag alltid för mig att jag, skulle, jag ville ha en egen sån här klan, men det gick ju aldrig som jag ville för jag hade ju aldrig mer än tre, fyra stycken som ville vara med. Så då kan man inte göra någonting med den, så att uh, nu, en av polarna som var med i min klan Han gick ur så då sa jag ah Nu skiter jag i det här Tog bort den helt och så gick jag in på en, en annan klan Där det fanns tillräckligt många spelare För att kunna göra lite, ha lite krig och sådana där saker Och då var det ju genast skitroligt Så att, eh, nu håller jag på där och försöker uppda, Uppgradera mina Attackerande trupper och sådana saker och Ja, alltså det är väl det jag har gjort Ja, men då så Ja, själv så har jag spelat Ännu eh, mer Black Ops 3, eh, 3. Uh, ja hade en av de roligaste matcherna Men också svåraste matcherna mm. Högsta leveln är väl Level 1000 tror jag i Black Ops 3 mm. jag är, Det har varit dubbel XP Hela helgen så jag level, Gick från 7 till 44 Eller något sånt där mm. Och så kom en sån här level 1000 Jag har aldrig åkt på så mycket pisk Men jag hade skitroligt också för att se hur de spelar De här äckligt duktiga personerna mm. De som är liksom uppe på liksom e nivån nästan. Ja typ så mm. liksom skitintressant att se hur, liksom, jag mötte ju dem jag ser hur han springer runt på kartan ibland bara jag ska inte skjuta jag ska bara se hur han springer. Mm. Sen var det liksom han gick runt ett hörn och så stod han och väntade på mig med knivback. Ja tack. Äh, Nej så är det har jag skit mycket Black Ops 3. Vänta, eh, vänta, sen... vänta, vänta jag har en fråga ja? till dig Nico på riktigt Shoot. menar du att du under något tillfälle i spelet på riktigt Stod bakom den här personen och bara Ah, fast vänta lite här nu. Jag skjuter inte snubben. Jag följer efter honom. Ja, men han sprang in i ett hörn och jag bara liksom i, det är byggnad i den. Ah, ah. Så jag tänkte, Anton hoppar ju ner i vattnet och kanske kommer du bakom honom eller så springer jag runt hörnet för han har ju nog inte sett mig. Jo, han hade ju sett Man stod ju och väntade med ah. kniv. Okej, okay, jag bara så tänkte... Jag tänkte bara. Det jag såg ba, bakom du... mig var typ så att du såg honom och så bara... Du hade siktat precis på huvudet på han. Fast nej, jag vill se vad han gör. Det, nej, liksom... man, de är ju så äckligt snabba i det här spelet. Man kan ju mm, springa mm. och se, klicka på ner-knappen så glider man längs golvet. Mm. Så glider du liksom snabbare. Och sen kan du springa på väggar och sånt. Jaha, så de här jävlar. som är liksom level 1000, de vet ju exakt hur de ska röra sig för att inte mm, mm. man ska hinna skjuta dem. Coolt. Sen sprang han runt, sen när han hade döda tillräckligt, springer runt med en torret. Och tog upp den, satte ner den, tog upp den, satte ner den. Så fort det kom liksom, då hann han alltid som två pistoler mot den. Mm. Han hade sitt sikte och torrets siktet. Och så bara, fort man var död, och tog han upp den och sprang vidare. Det, det, det är helt iskallt. <laughs> alltså det var riktigt intressant. Eh, sen har jag, jag spelat lite mer Dark Souls 3. Som Jassa, jag har det i, gett upp. <laughs> eh, det var skitroligt i början och det är ett väldigt bra spel. Det är ju bara inte riktigt ett spel som är någonting för mig, helt enkelt. och det här är första Dark Souls. är eh, det här är första Dark souls jag har spelat, så jag vill ju absolut testa det. Mm. Det som gör att det inte är ett spel för mig det är att det finns ingen story. Jag är ju väldigt Nej, storybaserad. Nej, det här är ju första Dark souls utan story. Jag sa, de andra har haft det. Yes. Ja, coolt. Nej, för jag hade ingen aning, utan här är ju bara in. Och så, jag vill ju hela tiden ha liksom, man kommer vidare- hela det mm. som en story eller något som går vidare här är liksom ja, jag dödar två personer, kommer till en tredje som är skitsvårt, dör och måste liksom hela tiden spela om fram, sen om man lyckas döda någon, bara yes, gå vidare och så möter man en ny snubbar man inte nej då dör man och så måste man spela om alla de där och det känns som att man aldrig kommer vidare riktigt eh, stora skärmen med det här spelet är ju när du väl har klarat att du bossar och sånt, att du får, du känner, får ju den här känslan av att yes jag har verkligen klarat något det var För mig var det roligt typ de två, tre första bossarna. Sen hade jag tröttnat. För det är skitmånga som faller för sådana här spel och jag förstår varför. Men det är just att jag vill, jag vill ha känslan att jag hela tiden kommer fram. Inte att jag måste hoppa mm. tillbaka tre steg och sen komma fram en liten bit. Hoppa tillbaka fyra steg, komma fram en liten bit och så här, hålla på, på fram och tillbaka. Mm. Just den delen gjorde att Dark Souls inte var något för mig. fighting systemet och sånt funkar skit bra Förutom att ibland tyckte jag att han, det kändes klumpigt. Men jag tror det mer var att jag försökte några slag för mycket. Mm. Och i många spel känner man verkligen att man får in i alla 1-2-3. Liksom, här kändes det liksom som att han gör 1-2 och sen kunde han göra helt något annat än vad han gjorde gången innan jag gjorde 1-2-3. Ibland liksom valde han att sparka innan han gick in och slog och det gjorde att jag tappade liksom den där mm. totala kontrollen som jag ville ha. Från, som jag har känt att jag haft i mer Witcher och sånt. Mm. Så det är ju någonting man måste värna sig med Men nej, det gäller ju Skitbra spel, väldigt vackert och allting Men nej, som sagt, ingenting för mig För jag vill hela tiden känna att jag kommer framåt Och det gör man inte i det här mm. Sen var det Dreamhack Masters I Malmö i helgen jag har legat och kollat på det Riktigt intressant Nip vann hela alltihop Riktigt kul att se dem på toppnivå igen mm. ja, Skitbra match, i alla fall i semifinalen Svenskar mot svenska. Det var God sent mot eh, eh, Nipp då. Skitbra match och det var så nervkittlande. Men Nipp tog det och sen mötte de Nav i finalen och ja, spöde om där och nu vann de hela alltihop. Riktigt ärligt. kul och fastnat i att kolla på CS igen. Eh, jag kollade ganska mycket e-sport förut men nu är det typ tappat allt förutom just CS då, som jag börjar mm. komma tillbaka till. Jag tycker det är så jävla häftigt att kolla på alltså, För det första så har de stört bra kommentatorer Oftast i mm. alla fall Plus att ja, det absolut. är fan ett Deras övervakare Eller vad kallar man det för på svenska Som alltså, ser till som, vis, som kollar på spelet För att visa vad du ska få se mm. fan, Vet ni vilka jag menar? Uh, kamera, liksom uh, ja, ja men och precis då, Ja, precis. De som tittar och bestämmer vilken vinkel Och vartifrån du ska få titta precis då Jävlar vad snabba de är Satan oh. alltså Du hinner ju se När någon typ säger, ah, Jag ser honom, jag skjuter honom Då är mm. kameramannen där tre sekunder innan redan Så att det är liksom De gör det ju riktigt kul och riktigt roligt Att kolla för du får faktiskt se Alltså i alla fall 90% av godbitarna i spelet Får du ju faktiskt se så det tycker, tycker jag är jävligt bra. Så därför tycker jag att det är riktigt roligt att sitta och kolla på. Mm, absolut. Det är som jag pratade om förra veckan om den här All Work, All Play-dokumentären på Netflix. Mm, där de mm. går i bakgrunden just och pratar med de här kommentatorerna och sånt. Mm, uh, mm. Så det är ju väldigt intressant. Jag kollar ju hellre på e-sport än på riktig sport. Ja, absolut. Där håller jag med dig. Jag har ju bra mycket med liksom det här att kolla på en fotbollsmatch eller fotbollsturnering jämfört med att kolla på en e-sportturnering det känns som att e de försöker göra något mycket mer av event varje gång mm, mm. ELC, Dreamhack, alltid är skitcoolt nu var det första gången jag fick se <laughs> i Dreamhack, när bomba gick så smäller de av eldkaster inne i spelhallen Oj. emellan ja. där spelarna sitter de bara puff, och så körde de med liten fireworks där lite cool. stage, var riktigt skönt Mm, mm. så här måste man nästan åka och kolla på någon gång och vi ska ju som sagt ha i framtiden om några veckor ha ett e sportsavsnitt avsnitt där vi kommer gå mer på djupen på spel och sånt så mm, mm. gillar ni e sport håll koll på det för nej, jag har börjat fastnat igen i det och det ska bli kul att få prata om framtiden om e-sport att ett annat avsnitt då mm. men ska vi hoppa in i nyheter då Då Daniel, ja, du till oss I november förra året bekräftade Blizzard Entertainment att en ny expansion till World of Warcraft kommer att släppas. Nu har vi fått ett datum och det kommer vara den 30 augusti då eh, eh, nya expansionen Legion släpps. De som förköper Legion kommer att kunna öka sin karaktär till level 100 i spelet och också få en tidig tillgång till Demon Hunter innan expansionen släpps. Det, jag, jag, jag, jag personligen gillar inte det med att man kan fuska sig till level 100 direkt. Ja, Det var så. Jag, så, tänkte, jag skulle yep. precis fråga, du får alltså automatiskt en level 100? Ja. Yep. Okej, okay, jag tänkte så, här, fan? det lät lite som när du nu. jag tänkte så här: va? Får bara de som förköper, får de bara de fem sista levlarna? Fan vad taskigt. Alltså, att nej, alltså, inga du, du, du, andra Alltså Du, du kan börja 100. med en helt ny karaktär ah, och bara pff, upp men, till hundra direkt. Nej fy fan. Va, vad ska de hålla på så för? Alltså, jag kan köpa det till typ föräldrar och sånt som inte har allt. Det är det jag gillar med Destiny. När du mm. köpte eh, For Second King eller vad heter den. Mm. Då fick du en mm. sån kod. Du kan få en karaktär upp till fullt. Mm. Och det finns olika karaktär att välja mellan. Sen måste du ju upp dem själv. Men det, mm. Och det hörde jag väldigt många som ni sa, att föräldrar, småbarnsföräldrar. Ja, jag spelade förut. Jag har, jag har inte tänkt med. Nu med nya expansionen och då de förbättrar grejer vill jag hoppa tillbaka. Men jag har inte en chans att komma i Och det här ger mm. dem en chans att faktiskt ja, få testa spelet. Och ha liksom en fullt levelad karaktär- Sen, jag fattar inte sådana här spel heller. Jag har inte använt min kod heller, men... Mm. Jag förstår på så sätt, men... Jo, jo. men, äh, men äh, jag, man, jag, jag kommer aldrig göra en sån sak. Så eller hur? Jag har tid, i, då ska man ju spela vanligt, liksom. Ja, jag håller med dig där, nu. Absolut. Jag menar, när jag faktiskt spelade, det var ju det som var grejen. Ja, alltså, exakt. Jag, fand, jag tror jag var... Nu spelar inte jag så stört mycket, eller i sån utsträckning. Men mm. jag kan inte påstå att jag var många... Alltså det var inte många timmar jag var på full level. Mm. Alltså jämfört med hur roligt och hur kul jag tyckte det var att spela och ta mig Nej, dit. alltså det, det är ju själva levelingen som är det roliga ja, liksom. Precis. Och, jag menar, ja, precis. Sen, sen när du kommer upp till maxlevel, ja, då har du så jävla OP-grejer så att det blir inte roligt längre. Nej, men precis, precis. Och Visst, jag förstår din sida också, Nico. Om man har spelat förr och du vet den här biten, där ligger efter och så, men... Mm. Jag tror inte jag skulle göra det i alla fall För jag skulle tycka det var just Den grejen som var kul Att när jag mm. väl har mm. tid Sätter mig ner och spelar en stund Jag får ta mig den där lilla Jag får liksom kämpa mig upp För då har man ett mål att sikta på hela tiden Skulle jag bara automatiskt så där ah, Ja men här har du en full fulllevlad karaktär Ja ah, visst då kanske inte den bästa utrustningen Men eh, mm, Du fixar det ja, nog man, såhär, uh, Jag skulle ju bli så överväldigad Alltså, bara så här. För att jag menar, mm. du har så jävla många spelst du ska bestämma dig emellan. Du ska ha så precis. jävla mycket points det ska du ska, som ska bygga sätta en ut. Du en ja, personlig precis. karaktär liksom. Och menar, får du en på full level direkt, säg att du, om man nu ska ta i riktigt ordentligt, du kanske aldrig har varit uppe på den leveln förut. Nej, exakt. Och, jag menar, då blir det ju Och så ska du, in, ska du in i, insta, i instanser jo. och områden där den leveln, och liksom de tar... Ja. Brutal Ja och du måste ju veta vad du gör Eller alltså, eh, du, Exakt det är så att det, Jag förstår tänket absolut mm. Men jag skulle inte vilja göra det För att jag skulle inte, jag skulle inte känna att det var min karaktär För det första när, mm. jag, när jag väl gick ut och spelade med den Då skulle jag ju bara säga, ja fast den här har jag fått Så, uh, nej tack Men det är ju som, jag spelar ja, Just Destiny, jag mm. har ju polare som Vill spela med mig, ja. jag en karaktär På level 40 mm. Det Ska vi ska ut och köra instans eller så grejer, tillsammans då kanske, då har jag liksom haft Polo som bara, ja vi kan när jag blir level 40, ska jag då sitta och vänta på att han blir det? Eller ska han ta den här koden, bli level 40, sen hoppa han tillbaka och spela när eller han är själv och ja. spelar sin karaktär? Eller så kan du starta en ny karaktär? Ja men inte om man vill spela de nya instanserna, för då kan man inte dem du klarar inte av de fienderna nej, nej, och men du visst, klarar inte av att visst. spela det själv heller jag har inga vänner som spelar här ska mm, jag spela jag med random som jag inte kan lita på och sådana mm, där mm, grejer, men mm. Polan har fått ett nytt eh, han har fått Destiné av mig liksom mm, mm, för jag fick en extra, ja då kan vi spela och sånt där, nu har det inte han för 40, För det är bara jag som har den koden inskriven på min, men sådana där mm. grejer på så sätt kan jag förstå det ah, Ja, jo, jo, det, det är bättre men, att man får level än att få ah, vapen i alla fall jo, så att jo, man i alla fall absolut. kan köra tillsammans mm. Jo, så jag, alltså Jag, just jag, jag ser det. absolut positivt på att Få såna här koder. Sen att jag inte personligen använder det, det, men att vissa får en kod. Inte att man får det hela tiden. Så fort du nu en ny gubbe väljer du ja level 100 liksom. Nej, men att man får en eller sådär. Mm, Fine, det kan mm, jag köpa. Liksom. Jo, absolut. Och jag menar, som sagt, det är klart det finns undantag. Alltså det håller jag också med om. I just det där fallet du tog upp nu, då kanske jag också skulle använda det. Men det är fortfarande mm. så att det kanske är en sån karaktär jag faktiskt inte skulle använda sen. Nej, jag, alltså, kanske skulle, jag kanske skulle jag kö kanske köra precis. Då kanske skulle ta den karaktären, karaktären spela med dig eller spela med Dan, alltså spela med mina kompisar. Sen när jag slutar spela med mina vänner, då så jag prink direkt tillbaka till min egen karaktär och så bara, du du du. Oh yeah, level 4. Mm. Och mm. mm. liksom. För det är precis som ni sa där att man vill ju få så här känslan med sin karaktär. Mm. Ja, det får med inte exakt, om man hoppar åt upp Ja, men, nej, exakt. Jag förstår det här snabba att man ska in och vi spelar tillsammans en kvällen nåt. Mm. Ja, Om man inte absolut. har tid att sitta och toklävla, men absolut, i bästa sättet, det är ju att spela upp sin egen utan tvekan. Ja, precis. precis. Så är det. Vi går vidare. Tidigare i år avslöjade Insomniac Games ett nytt spel vid namn Song of the Deep. Ett spel som det visade sig att GameStop skulle agera utgivare för. GameStop har nu bekräftat att de kommer ut fler spel under namnet Game Trust- de har också medat att de kommer ut spel från Ready at Dawn som bland annat ligger bakom The Order, 1886. Tequila Works som ligger bakom Deadlight och Rime. Samt Frozen Byte som ligger bakom Trine-serien. Ingen information har ännu getts ut kring vilka spel som utvecklarna arbetar med för Game Trust ännu. Tankar? Ja. Mm. Att... Är <laughs> ja. ja, ja det är kul för dem. Ja. Det var bra så. Ja, ja precis. I, alltså... Ja, ska, ska de försöka överleva och få tjäna in nya pengar? Och liksom, om allt börjar bli digitaliserat. Då blir det liksom. Dig, ja, digitaliserat? Digitaliserat, ja. Men ja. ja. äh, no. allt liksom när de kör digitalt, då, må, då måste ju komma på nya sätt, annars kommer ju de ja, här absolut. butikerna inte överleva. Ja, det här är ett sätt. Om det är ett försök och om de kommer lyckas, ja, vi får helt enkelt se. Mm. Eh, vi har fått ett nytt världsrekord i Super Mario. Ja, yep vilket vilken sjuksnäbb. Ja. Vi la ju upp det eh, på bitturnördens sida sidan Och ja, hur det här precisionen speciellt när han hoppar och ställer sig precis framför eller efter en blomma man bara, Ja, eller hur han, precis, hur han precis hoppar Aa. över en blomma. Ja, ja, är det är, att är precis att han inte rör den. Det är eh. som en millimeter det, precision. Men han är ju proffs. Det är så ja, vi jo, gjort, jo. hade vi gjort exakt samma hopp så hade vi dött. Ja, ja. Det, är det, här, det är bara så här, är du proffs då lyckas du bara. Det är bara, det är bara ja, ja. den känslan får jag ibland. Så här, är mm. du bäst? Ja, då, då kan du komma undan med vad som helst. Spelet mm. och, känner av hur duktig du är. Ja, den det nya rekordet i Super Mario lyder 4 minuter 57 sekunder och 41 hundradelar. Ja, det ja. Det, är det, det tidigare låg på 67 delar. Skämtar du med mig? Är det 100 delar? Yes. Ja, det är klart det är. Satan. <laughs> Ja. Det är det. Hm. Och det är inga mm. poäng grejer alls utan det är ren det är ren tid bara. Ja. Shit. Mm. Ja. Så att det det var inte långt ifrån det är Sverige handlar om 1600 delar liksom. Ja, Jesus. Ja. <laughs> nej, 26 men jag. Sorry. 26. Ja, nej, det Nå, ja. är helt sjukt, helt sjukt. Ja, ja det är det att att folka tid och lägga ner som liksom, på just att bli proffs på speedruns. Ja, <går> oh, exakt, exakt. Ja. Det Ja, jag är all credit i honom liksom, all credit i honom. Nej, visst. Eh, nyligen har vi fått sett konsekvenserna av Defy Medias nedskärningar inom spelrelaterade webbsidor Game Trailers har lagt ner och The, es eh, The Escapist fick också nedskärningar i personalen inom loppet av bara några månader Nu tillkännager ger att Gamefront att de också kommer att stänga sin sida i slutet av april Så att eh, mer och mer spelrelaterade och modrelaterade sidor lägger ner på löpande band Jaha, Mm. Det, är ju, det, det är synd, men det är, som, det är lite det man har varit sett nu med utvecklingen. Att det är ju mer Youtube och sånt än mm, så, tidningarna. Ja. Och Absolut. det är Twitch och sånt där. Och, ja, Det är tur att det, det måste ju finnas någon journalistik, för Youtube har ju inte de här nyheterna och sånt. Mm. Men, äh, ja, alltså det finns brutalt mycket spelnyheter, mm. bara kolla på liksom The No IGN alla de där finns ju fortfarande ja, kvar. Jo mm, precis, Kotaku och mm, alla så. Jajamän. Det är ju det att nu kommer ju de små börja försvinna och det är ju mycket tack vare mm. just Youtube. Ja, det är för ah, att de ja. Alltså, alla ja, exakt, exakt. Det är som sagt, det är jävligt synd men uh, Youtube is the way to go, så är det mm. ju. Så ja. vill man lyckas så får man väl både ge tid och pengar till att utveckla någonting ah, ja, absolut. Helt enkelt nu för tiden. Nå ja. Eh, massor av nytt innehåll är på väg till svenska DICE Star Wars Battlefront. Eh, enligt spelets producent Craig McLeod kommer vi under våren och sommaren få se nästa DLC-paket. Men också en hel del gratis innehåll. Bland annat, har vi i, bland annat får vi i juni äntligen möjlighet att spela som Lando Calrissian. Att det skulle ta så en jävla tid att få in Lando Calrissian. Men fortfarande ingen Chewie. Eh, det, det som kommer finnas med i DLC-paketet kommer vara Lando Calrissian och eh, Bounty Hunter Dengar som är med typiskt så där 10 sekunder i Star Wars <laughs> episod 5. Eh, mm, jag Då hade ingen aning bara ja men här, jag går in och kollar på bilder är mm. ingenting. Bara, Nej, där, han han typ så något ting som bara han står Nej han animerar typ så 10 15 sekunder. precis. varför får en sån vara med? Varför inte ta med Chewbacca Yoda? Alltså typ, Obi-Wan Kenobi det finns så många andra de skulle ta med, men no. de, de måste med. Man alltså de kan inte dra ja, det ut på se. det längre, så är det ju. Eh, det kommer det även vara nya banor och Jabba the Hat kontrakt med mera. Nico, tankar? Nej, eh, men det är ju kul att det börjar komma lite sånt sen, det här jättemycket gratis. Ja, det är liksom de ska satsa på mycket event och sånt läste jag in mig på. Mm. Och, ja, det, och lite mera till single player. Annars mm. är det ju ja... Nya banorna, de som är gratis, det brukar ju bara vara varianter på de som redan finns. Exakt. Mm. Men vi har ju de här, vad är det, det är tre stycken expansioner till oss i Season Pass. Mm. Alla ska ju ha minst, ja det är väl snack om fyra banor i varje, helt mm. nya banor. Mm. Och det är ju de som är roliga nu som vi fick med eh, senaste eh, Jabba the och sånt där. Och det är ju de som är intressanta nu, de andra har ju tjatats ut nog Mm. Det, det, det sjuka är med den där Dengar Jag läste mm. lite grann eh, om honom Jag vet ju inte jättemycket om just Dengar Men han har tydligen en bakgrundsstory Tillsammans med Han Solo ja, coolt. Kanske får se honom mer i Young Han Solo i framtiden mm, Kanske kanske. Eh, I alla fall, det är som de behöver bli bättre på Det är hjältarna mm. eh, gör, alltså de som in, med mer, in med mer Bara lasta på bara. Och I alla fall gör de mera jämnare Just nu, det enda man ser det är fortfarande Luke och Darth Vader för de är så OP Ingen ja, ja, de inte herregud, använder de andra. Ja. Herregud, ja. Så, liksom, det är inte intressant att använda de andra. Nej, och, eh, och sen ja, visst, det är väl Nej, så, för, Få använda. in Obi-Wan Kenobi, alltså den unga Obi-Wan Kenobi vill jag mm. ha, men det får vi inte. Nej. Eh, men sen, är, det... vi ska få en god och en ond varje gång och mm ja Typ alla vi har nämnt nu, det är goda sidan ja, vad ska man jämna upp det med ja, vi har väl... Men alltså, det, liksom nu, nu blir Det ju en och det, skulle vara liksom, det finns ja. ju fortfarande där också, bara mm. inte lika kända mm. men mer kända än Dengar. Nu, nu, nu, blir, nu blir det ändå jämnt med liksom den, den goda och onda. Landry Calrissian och Dengar kommer ju vara mer eller mindre likadana. Precis, och sen får vi se hur de spelas. Kommer de mm. användas? Mm. som sagt ja, Det är ju liksom Herohunt och sådana där, mm. där det är specifikt Annars är det ju Darth det är bara Darth och Luke och ibland eh, The Emperor annars används ingen annan Nej, precis. så det är det, de behöver hitta på något nytt eller jämställa dem så att mm. det i alla fall används mer mm. det enda som är ro alltså, nya vapen, de var helt okej okay. de är intressanta att hålla på jag tyckte mest det är handgranaten och sånt som har varit intressant i det nya mm. Mera baner, det är ju det vi vill ha. Vi vill ha mera baner så man får variation. Det, är ju, det har vi sagt sedan första början. Och det jag hoppas det är det de satsar på att göra nya och spännande baner. Det ser som jag kan alla fall. Mm. Uh, Activision har bekräftat ett nytt Ghostbusters spel till konsol och mm. datorer. Activision meddelar samtidigt att ett nytt mobilspel som heter Ghostbusters Slime City kommer till iOS och Android. Uh, det här spelat är inspirerat Av den kommande filmen Och utspelar sig efter händelserna uh, I den med nya karaktärerna Så det kan jag känna lite konstigt Ja, att det är innan Eller liksom <laughs> efter. Nej, efter Precis, så det, det, det, det kan ju Då bli så kan Spoilers like, och och Exakt. Uh, Ghostbusters är ett actionspel Som innehåller lokal co-op För upp till fyra spelare uh, Och det kommer att släppas till PS4, Xbox One Och PC den 15 juli Tankar, ingenting. Intressant att det är ett spel med local co-op, det är väl det som är det som lockar mm. i så fall. Det, det har ju typ inte funnits Ghostbusters mässigt sedan typ Sega Mega Drive. Nej. Och ja, det är väl, det kom ju något men det är väl bara två local mm. co-op tror jag. Mm. Och sen är ju typ Lego-spelen det här senaste där man kan Precis. få lite liksom blandat med Ghostbusters om man köper de paketen och sånt. Nej, men Ja, vi får se hur spelet blir med allting. Mm. Det såg väldigt barnsligt ut, tyckte jag, men ja, vi får se. Mm. Det kanske blir bra. Mm. Capcom har meddelat att karaktären Guil eller Guil, Go hur man nu vill uttala det. <gul> Guil, tror jag. Är det Guil till och med? Du säger, jag, jag är helt fel ute. Att... Jag, jag litar på dig. Det är bra. Att han kommer vara med i nästa uppdatering till spelet den kommer nu under april den kommande uppdateringen kommer också att implementera ett system för att straffa de spelare som slutar mitt i matcher samt andra förbättringar just det det har de ju liksom hintat om bra jävla länge nu mm. att de kommer ja och det är ju det som är väldigt viktigt för folk hoppar alldeles för lätt och utan mm. att bli straffade mm. Mm. och det är inte okej okay, liksom i början hade de ju även att Även om du hoppade så fick du poäng. Liksom mm. Det du hade spelat för. Du fick liksom poängen med dig. De drog inte bort det. Eh, så det är mycket viktigt. Kul att Guile kommer. Han är ju en av de stora karaktärerna som typ alltid har varit med. Eh, ja, men eh, Jag väntar fortfarande på story. Men bra att de i alla fall kommer med uppdateringar och sånt hela tiden. För att göra st ja, spelet större. För det är ju ett av de största fighting-spelen. Är, ja, precis, ja. tillsammans med typ, Mortal Kombat. Ja, det är de och, sen och Tekken, liksom. Tecken. Det är, det är ja. de tre. Det, vad heter det? Uh, Dead or Alive har ju aldrig liksom, kommit till fatt. Nej, sen är det ju typ uh, Marvel's Capcom och uh, Super Smash Bros. Brawl. Men det är ju liksom... ja, ja, men det är inte samma grej liksom. Nej, då. Det, det är ju de som är störst, men absolut, precis som du säger. Hardcore, hardcore när det gäller sådana 2D-fighting-spel, <laughs> mm. då är det ju de här liksom. Absolut, så är det ju. Och avsluter, vi avslutar med en ganska positiv nyhet. Förra veckan pratade ju ni två angående Evolution Studios att de först las ner av Sony och kortare efter eh, blev uppköpta av Codemasters. Faktum är att de redan arbetar på en helt ny spelserie. Aha. Evolution Studios fick just frågan på Twitter här om de just skulle börja utveckla ett nytt spel inom en snar framtid och gav detta svar. We're only going to start work on it at the end of the month, so it's going to be a while before we announce anything. Hittills finns det tre saker kända om det kommande spelet. Ett, det är en helt ny spelserie. Två, det är ett racing-spel. 3. Det blir äh, multiformatstitel. Okej. Okay. Eh, med tanke på att utvecklingen av storspel sällan tar mindre än tre år numera kan det därför rent av vara så att det inte blir till Playstation 4 och Xbox One spelet släpps utan deras efterföljare. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Mm -hmm. Så att eh, räkna med, ja, som sagt, minimum tre år. Snabb fråga där, pojkar, bara. När du ändå tog upp det nu, Danne. Mm. När tror vi att det händer då? Vad då menar du? Nästa. Ja, nästa. Jag tror fem, säger jag. Ja. Om fem år finns det nog nya, ja. Mm. Mm. Mm. För, alltså, så, förra generationen försökt, sa de ju det att de skulle hålla ut i tio år. Ja, precis. Mm. Jag tror inte den här generationen blir så mycket mindre just nu med VR och allting. Och precis, alla de, här som det, de, de måste ju uppdatera sina ja. liksom, programvaru grejer. Liksom. Ja, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag tror att de kommer att satsa jag... på något helt nytt. Ja. Det är ju det, de har ju gått ut och sagt många nu också, det här nya Xbox, nya Playstation att det är inte bara slim variationer längre, utan nu gör vi liksom det är Xbox, men vi sätter in nya grejer i och gör dem ännu mer mm. kraftfullare. Ja. Och då kommer ju de hålla längre om de ändå lägger ner så mycket pengar att göra, göra dem ännu bättre. Mm. Ja, ja, ja, absolut. Ja, så då kommer mm. ju ni hålla det här, och precis som du säger, ja, minst fem år tror jag också. Ja, ja. Ja, jag var bara mm. lite nyfiken när vi ändå när vi ändå nuddade vid ämnet sådär. Mm. Nej, för jag tror, jag tror liksom Microsoft också kommer valt. Liksom, de kommer ju hänga på det här med tåget med VR och allting så att på riktigt. Och då, jag tror de kommer göra en liten grann som så nu med att det kommer kunna spelas via nästa konsol. Liksom. Ja, ja. Och inte bara via PC eller så. Ja, nej, precis. precis Så att det var jag tror. Men eh, som sagt, det är en ganska positiv nyhet ja. mm. att, att det faktiskt gick så pass fort att komma fram till en ny idé. Det ja, hoppas, hoppas bara att, att dina blir bättre också. Ja, men det är Codemasters. Det är Hallå. De senaste har ju varit skit. Ja, början. men, det, men det, det, det, det, är just, det är just därför just som jag blev lite så här småtaggad. Det oh. gör med att de senaste två spelarna har tankat. Ja, jo, men precis. Ja, och det då... som jag blev glad över, det var just att de säger att de ska ta sig tid. Det är ju ja. det som är det viktiga. De ja, tar ja, tid. För de andra har ju blivit utslängda. I alla fall det senaste var det Drive Club. Ja. Som, jo, det blev ju utkastat ett, bara på så. Ett, först skulle det vara liksom Playstation 4 mm. Nej, vi hinner inte Förlängde det en månad och sen var det fortfarande inte klart Nej, där kanske man skulle liksom <går> Dra i spaken Och inte ja, gå ut med precis. det Så vi får hoppas att de verkligen tar sin tid nu Och gör någonting mm. verkligen bra exakt. Ja, exakt. Men det var nyheterna yes. ah, Härligt vi nämna då. Mm. Nördiga fordon Mm. Jag, jag, jag, jag har nästan på, på känn vad du kommer ta upp, Nico. Jag? Alltså. Ja. Eh, först, jag kan säga att jag har ju typ inget roligt inom fordon. Jag är typ inte intresserad alls. Så jag tycker vi hoppar in till en som faktiskt är lite engagerad i sånt här färman. Ja, tack, tack för den line, eller den ingången där. Ja. Vad snällt. Nej, men det, först och främst så, vad, vad, hur... När jag tänker, om jag säger det första jag tänker på när jag tänker på just nördiga fordon Eller fordon överhuvudtaget inom min hobby mm. Nördigt om man säger Då är det ju först och främst Batmobilen Och alla de som finns Där kom den, först av alla Ja men jag menar vad då? Det, det, det, det måste ju vara den första nästan alla tänker på Sen, sen vilken av mm. dem, det, det är en helt annan sak Precis så det, den tänker man ju på bland annat. Och Nico, din favorit? Vilken av dem är det? Min favorit? Ja. Batmobilen. Någon, någon favorit måste det vara. Det var ju tecknade ja, jag, va? Jag tog ju ja, det. Ja, just mm. det. Det var så det var, ja. Just nej, det. Nej, nej. Just det. Och vilken var din, då? Ja, min var ju från uh, Batman Robin. Aaaah. Den lite större, den med den där jättevingen på taket va? Yes! Ah. Ja. Jag tycker den det är, det är, det är lite mer futuristisk. Ja. <laughs> Men det är ju inte snygg jag, riktigt. Jo, ja, men jag tycker ja det. Ja, ja jag men alla får ju tycka vad, precis som de vill. Absolut. Visst är det så? Mm. Eh, alltså, sen, om man går vidare därifrån då, så har du ju Green Hornet. Black Beauty. Absolut. Det är ju också en stor... Alltså... Och det, de två är ju väldigt nördiga överhuvudtaget. För det är, det är ju så mycket påhittat. Eller inte påhittat, men... Mm. Det är ju bondstuket på båda två. Det är saker som du inte hittar i vilken bil som helst heller. Nej, det är som granatkastare och ja. raketkastare och allt vad det nu är. Det är alltså, för, och för er som inte vet vad, vad Färna pratar om så är den Chrysler Imperial. Exakt. Som den är byggd på originalmässigt. Men en liten fråga. Mm. Vilket format är det du gillar mest när det är fordon i? Är det i att se dem innan film eller spel eller? Oj, om jag ska, om jag ska börja radda bilar som jag har på det, så här, listan som <laughs> eh, som jag skulle vilja ha. Jag försöker komma på hur jag ska benämna det här. för det är hur som kommer Jag kommer aldrig äga de här fordonen. Alltså, jag tänkte eh. inte så att du vill ha utan ska du ljuta med av ja, ja, jo, eller att du ska se dem på film eller att du ska spela dem i ett spel. Eller ska du liksom sitta i en tidning och bara sukta på bilder? eller Ta på dem. Ta på, dem. <laughs> ta på dem, sitta i dem, åh eh, oh, det kommer låta så fel, eh, nej men ta på dem skulle jag vilja ha, mm. som, som vilka... mitt svar, just det här bara, nej men, alltså alla de här bilarna, alla de här grejerna, i alla fall när vi pratar just de här två i alla fall som jag tagit upp än så länge, och mm. som de flesta som jag tycker är snygga, eller som jag tycker är häftiga, så är det ju så att det, det oftast är det sjukt unikt. Mm. Alltså det är liksom Det är former som inte finns någon annanstans Än i just den bilmodellen Till exempel Eller hos mm. den tillverkaren till exempel Eller någonting sånt Så det är liksom bara eh, Man vill bara ta på det Man vill bara sitta mm. där och ta på, på det På något vis mm. Det är svårt att förklara alltså Men det, ja Men när det gäller, när du vill till exempel Se bilen och sånt, är det bara att det ska vara Snygg kaross och sånt Eller ska de ha någon funktion alltså som mobilen, ska det vara den här enkla mobilen han tar sig fram eller ska det vara den här, ja det ska vara kul spruter eller det ska vara massor med bomber där bak och det ska ha det ska liksom flyga fram och det ska Ja, verkligen trogna armor som man kan bara <laughs> helt plötsligt ta fram på något jävla magiskt sätt via en jävla knapp. När han klickar så flyger liksom Batwingen ut bakom eller han kan glida ja, ut med motorcykel. Precis. och alltså, där, det där beror så det ju mycket på alltså, som du säger, om man nu än en gång tar de två vi har nämnt hittills mm. då finns ju syftet. Då mm. gör det ju så jävla coolt om du bara inne ifrån cockpit eller från förarstolen bara så här, nej men ja, klickar till den här lilla knappen och så bara kommer upp värsta askkulsprutan på taket. det finns ju det syftet finns ju där. Ja. eller ja man har sett till att syftet finns där. samma med liksom säga ja men man har alla man kan vad är det det är bondbilarna så några av dem som man kan så här skifta nummerplåt på bilen bara så här vänder upp en ny som inte är efterlyst av polisen eller något sånt där det, det, det Grejen är att de finns på riktigt Ja, jo, men det, det är fortfarande så här Det är fortfarande. Det, det är coolt ja. Och, det, och det, det har ju litet syfte När man syftar på såna här mm. Just såna bilar som Bond och Batman och de här det, det finns ju ett litet syfte med det då Och då kan jag tycka att då, då är det coolt äh, Hur överdrivet det än är Sen kommer det ju självklart till en viss En viss nivå där det är liksom jag, jag, jag har ju lite emot din eller? lite. Vi, om man vi tar alltså, ja du menar Batmobilen. Ja, för att mm. det, det, där ser jag ju inte riktigt syftet med hela karosseriet, om man säger. Alltså, det, det, det, men det, men det, ja, nej jag förstår vad du menar absolut. Så att det, jag, jag jag tycker att absolut Svar, alltså det är, som som själva ringarna, det är bara den här det, det ska ju vara någon förlängning av liksom fladdermusdesignen ja. på något vis att absolut. En, ja. absolut, men, men jag förstår vad du menar så svar på din fråga, Nico, så är det ju alltså, det ska ju ha ett syfte, absolut mm. för att det ska kunna vara häftigt Sen, allt behöver väl kanske inte ha ett syfte, utan det går väl kanske att stretcha lite grann på det där mm. Sen är det ju, självfallet bra om det ser snyggt ut men jag kan ju inte säga vad som ser snyggt ut för att det finns så många olika typer av snyggt när det gäller fordon mm. Mm. skulle jag säga för jag kan ju tycka allt ifrån att Tumblern kan jag tycka är lite häftig men eh, hojen där han plockar ut den är ju helt meningslös eller den är skitful han har ett syfte med den visst men den är ju asful mm. och skulle ju typ men den, ser alltså... men den ser samtidigt brutal ut. Ja, så det. absolut. Den ser ju det... skitbrutal ut. Men den är ju mm. inte snygg. Nej, den är inte estetiskt snygg. Så att det, det, det är liksom sagt. Det är... Alla fordon måste nog bedömas på olika sätt i just mm. den frågan skulle jag säga. Mm. Men som jag förstår så är det när det gäller nördiga fordon. Det första du går till det är bilarna. Mm. Ja, lätt. Det, det, det hade inte faktiskt jag gjort. Nej, gå okay. går du till? Jag går rakt över till Star Wars. Okay. Ah, coolt. Med X-Wings och A-Wings. och ja. eh, där, ja. Imperial Star Destroyer. Och eh, AT-ST Walker. AT-AT Walker. Liksom, det är allt möjligt inom fordon. Ja, och speciellt visst, inom Star Wars-universumet så finns det ju mm. så sjukt coola designer. Mm, mm, mm. Mm. Och samtidigt så har ju liksom the, the, the, ex, the Executor och... Alltså, TIE Fighters och... I could go on for hours. <laughs> om, om just varför de är så coola, liksom. Men det, det, jag ska inte göra Sen har jag ju liksom en väldigt ikonisk, också ett, ett ikoniskt rymskepp i Star Wars och det är ju GR-75 Medium Transport som är rebellernas transportskepp. mm. mm. Där, som, som de får igenom den så kallade blockaden som egentligen inte är en blockad utan ett långt försök att försöka vara i vägen genom att, ett, genom att skjuta väget vägget ioniserat laserskott på en stor destroyer så bara I mean, han, kom i, han, han, han kunde smita fast det är fler skepp där som kunde ha skjutit den så bara nej en en, en åkte ner. alla andra bara såhär, vad gör vi? Aha, nej, det, det är inte så det funkar <laughs> Nej, det är nej. Eh, Sen har du ju även eh, i originalfilmerna The Bark Speeder Som, de, som, eh, som stormtrooperna är i, när de är på Endor mm -hmm. eh, Som de åker in i träd med och exploderar helt underbart All, Jag förstår inte hur, hur fordon bara kan explodera förresten <laughs> men det i, är ju bara I filmer grej, och, och, och sådär Det är bara, så bara du, du skjuter på motorhuven och den bara BAM! Ja. Så bara, men varför? Så bara, ja, med träffa tanken Det är inte så det funkar <laughs> Nej, ja, men det, är det, ja, det där kan man också gå det där kan man ju hålla på i också I timmar bara om oh ja. saker och som så, inte sen, riktigt funkar Som det gör på film mm, Men mm. ja Och sen så måste jag också nämna en sista grej från Star Wars Och det är ändå Millennium Falcon Ja så, så, så, så ikoniskt mm. Mm. fordon mm. I, inom både film- och spelvärlden. Ja, absolut. Så att det, det, dit går jag först. Mm. Sen har jag självklart även bilar från både spel- och filmvärlden liksom även serier som har haft ikoniska bilar Kolla ja, på. Kit. Ja. ja. Oh, oh, oh. Hur har en jag inte den med på min lista? En, en, en, en, en Pontiac Firebird liksom. Ja, den är också det är också skitcoolt, men där där börjar man sträcka lite på det. Åtminstone på den där serien. precis, precis, precis. Just den här uh, funktionsdugligheten ja, ja, att trycker du på turboknappen så flyger du. Ja. <laughs> så bara, det är inte så det funkar eller hoppar och det är Så, ja, det säger jag. Han flyger, så ja. fort han trycker på den så, så kan han hoppa typ överallt Ja, ja nej, det är hur bra som helst ja Och den är ju tyvärr inte snygg Dock, ska jag säga Jag tycker jag det är tycker det. Kul att titta på, men jag tycker personligen men, inte ja. att den är snygg Den har brutalt fula fälgar Ja det, också. Det, är så här, ba, ba, det är bara luckor som de har satt på. Ja. Liksom, så här, svart. Ska, den ska vara svart. Ja. Så bara, den hade varit snyggare med så här, coolare fälgar. Det hade varit lite mer detaljerit att kolla ja. på. Så, ja, men nej, ja, den ska vara svart. Ja. <laughs> oh, jäklar, det jag, jag kan ju på. säga att jag går ju åt ett annat håll. Jag går ju till mm. motorcyklan om det skulle vara något. Ah. Mm -hmm. Mm -hmm. För det första, jag ser inte själv med att åka motorcykel i verkliga livet. Varför, inte det, för varför, inte, det? varför, varför inte det? det? är ju bara drygt hålla på och fixa och dona. Nej, jag sätter mig hellre en bil och åker Fick, dit jag ska. Fixa och dona. Eller hur? Du ska fan få åka med i sommar, Nej. du, din lille. Man måste ta på sig de där kläderna. Jag ska ta på dig hjälp. Istället för att ta nyckeln, gå ut och sätta mig och åka dit jag ska. Färdigt, tack. Fast alltså, det är ju också så här. Okej, okay, nu, nu, okay. nu driver vi iväg. Nej, vi tar inte det här. Ja, men kolla. Du, vad vad, vad kläder du på dig? Va? Det är ju samma kläder. Alltså... Fan, det är inte mer klar på sig än annan. Alltså, du, du, du måste inte ha ett skinställ. Eller hur? Man måste inte ha det mina, mina MC Mitt MC-ställ är så jävla skönt att ha på sig Så att de dagarna jag åker hoj, då har jag ingenting annat Ja, och sen, och sen, kan jag för, sen kan jag förstå det där med att ni är väl ändå spårar. <laughs> äh, just det här. Det, jag har aldrig förstått grejen med, med speedbikes eller, eller racinghojar. Nej, den förstår jag också dock. Men en glidarhoj och liksom, puttar omkring i 80 blås eller 100 blås som mest. Ja, visst, ja, och liksom tar in naturen. Mm. Mm. Alltså, jag, jag ser inte skära det. Det finns ingenting Nej. där som tilltalar Nej. mig. Oj. Men, men, men, men, ja, precis. Men, men ja, gå tillbaka till men det där Men jag tycker det är stört coolt i just tv-spelfilmer. Mm. Favoritcenen när jag var ung, Bike and från Mars. Mm. Det är jag är stört skönt. Om jag ska spela typ GTA-låt, då är det ju en motorcykel jag sätter mig mm. i. Det är däremot tån, inte jag. Och liksom glider iväg och tycker sånt är skit. Mm. När jag tänker något sådär, ja, nördigt där man verkligen ser någonting framför mig. Jag går ju direkt till Terminator 2. Men mm -hmm. mm -hmm. ja, jag jag precis, en, ja, precis, sen precis. Cycle Det motorcycle. Förste jag går liksom till sådär när jag tänker nog nördigt. Ja. bilarna, det kommer inte alls liksom. jag ser ju heller precis som du sa Star Wars eller någonting. Mm. Likadant. Jag har inte det intresset av bilar heller. Mm. Eh Bat mobilen i Arkham Knight fick mig att vilja spy. Det är ju bara gilla det är liksom jag mår ju dåligt om jag bara tänker på det delen, älskade spelet, hatade Batmobilen och de delarna i spelet. Ja, mm. Så det är liksom, jag går ju hellre till motcyklarna, liksom de här gamla klassikerna, Road rash eller vad det heter, när man kunde liksom slåss. Oh, mot andra och, mm, vilket där liksom, underbart spel. Bilspel, det är liksom, ja jag har spelat lite Colma McRae och sånt, det var ju kul. Mm, men mm. absolut oh, inte. Så, så mm. det är liksom, ja det finns lite olika. Mm, mm. Men om vi går in liksom på spel då till exempel, ja. vad är det för sorts fordon ni tycker om att spela där då? För, för, för, för mig blir det nog... Alltså, då ska det nog vara lite mer så här futuristiskt. Liksom, så. Jag, jag älskar Så. för i Halo. Mm. Det är ju min absoluta favoritbil i alla kategorier i spel. För jag älskar, köra, jag älskar att köra den. Jag älskar känslan i att köra den. Men det är inte typ Racingspel racingspel du går till, utan det är mer ett skjutspel som har typ racing i sig eller något sånt där. Ja, mer så, ja. Alltså, om, om, om, inget illamenat, Anne. Mm. Men något nej, nej. litet fel måste det vara. För det är, inte, det är inte skönt att köra vårdagen. Den är ju helt jo, omöjlig. Jo, den, den är brutalt skön att köra. Ja, ja men jag, jag, jag förstår dig, men... Du, du... Oh, oh. Alltså jag är ju oh. typ likadå Jag väljer ju hellre fjulingen där Så har man Det är typ det jag glider i Även om jag inte kan skjuta eller någonting Eller i, i Halo Reach När man tar gaffeltrucken och åker Kan du köra gaffeltruck i Halo Reach? ja Jajamän jag, jag, jag, jag hämtar alltid den så åker jag omkring Bara för att jag kan Åh oh. Sen kan jag även åka lastbil som inte har någon funktion whatsoever. Ja herregud. Som är typ som är mer eller mindre en skåpbil. Tänk dig som en stor en stor liksom Spartan så bara. Åh en gaffeltruck så bara. Stor armor suit och så bara. pip Jag ska lyfta saker. Men... Ja, så <laughs> så vi, ja. Just det. Spel. <laughs> Färna, vart, jag, vart, åt vilket håll går du? Nej, äh, men jag, jag måste nog säga att eh, jag vill ju ha verklighetskänslan, eller mera eh, fartkänslan. Jag vill känna bilen i sig, så att jag måste ju säga att jag, jag går ju överåt eh, rallyspelen, de här alltså, renodlade... Så nära simulator du kan komma Fast ändå inte aktigt Ja Som Dirt, forsa Alltså hela den biten mm. Det tycker jag är det Och då, då som sagt Då ska det vara helst av allt för, för att göra det verkligen rättvist dessutom Så ska det vara ratt och pedal dessutom Om jag ska spela Tycker no, jag, är för jag för vill verkligen då? Är det typ rally Eller är det liksom Det ska vara det... Forza kan vara vilken bil som helst eller ska äh... vara ute i skogen och köra liksom med de rallybilarna alltså, eller? Nej, det är, bilen i sig spelar inte så stor roll för min del. Äh... Äh, dock så föredrar jag banracing i sådana fall. Alltså, du har en bana. Du, mm. du ska sätta ett varv, du kör nästa varv, du förbättrar din tid du, alltså hela den biten. Du vet vad du ska, du vet vad som händer efter nästa böj hela den biten funkar bättre för mig när man spelar spel. Mm. För, alltså när, jag, jag åker ju med till exempel i Rallo ute i skogen och herregudses vi aldrig har aldrig kört den här vägen tidigare eller någonting sånt, utom det, det svänger höger fram och efter det har vi ingen jävla aning. Eller ja, jag ska ju ha en aning för jag läser ju. Men, hur som? Det, där är ju en helt annan sak, för där har jag och min förare en relation om man säger. Vi... Vi känner varandra och säger jag någonting Så fattar han och så här och hela den biten Den får jag aldrig när jag sitter och spelar Rallyspel på På datorn Så därför mm. föredrar jag banan där jag själv Kan ta ett varv, känna av Nästa varv sätter jag en tid Och så blir det bättre och bättre Så den, det, det är det sättet jag vill handskas Med dem i spelvärlden om man säger Mm Sen självklart så jag tycker jag också felikadom. att det är stört kul Jag tycker ju dock det är stört kul Som du också Nico köra GTA och så bara ta en hoj och så bara ut och försöka göra back över hela öarna eller någonting sånt där och skicka ut den i ödemarken eller någonting sånt. så att det, det är också jättekul, men det är, då har jag ett helt annat mindset när jag spelar det. så att ja Jag är ju typ rallyspel eller när det är bilspel, liksom simulator mm. jag vill ju sitta i en rallybil ute mm. i liksom, skogsbana, snöbana eller något sånt där mm. och köra liksom mot Ghost, liksom bara köra ja, på tid. Ja. Ut försöka köra sånt. Just det här med Gran och Force och sånt. När man mm, typ mm. sitter och kör i stan och sånt. Med exotiska bilar och sånt. Det har aldrig tilltalat mig. Nej. nej. Det är något så här, jag need for speed med. För jag gillar muskelbilar. Det är väl typ det som var kul. Och då är det liksom, ja. Svänga med en sån när man kommer full fullblåst. Det går inte. Så också <laughs> Det blir ju tråkigt bara för att man satt bara... Skitbara ja. i sträcker sen går det ju inte efter det. Nej, nej, nej men precis. Ja, men jag förstår, jag förstår eh, din tanke. Men, och och jag, jag håller med. Jag gillar, jag gillar den biten med. Men det är just det där att... Jag, då tycker jag att de måste göra kartläsare-biten bättre på något vis. För att jag ska tycka det är bra. Men jag förstår precis vad det du menar. Absolut. Mm. Det är ju liksom gamla kolom, äh, Colin McRae typ 3 ja. eller vilken var det man spelade är liksom... Det är det man sitter och jämför allting med. För det är mm. det jag hade roligast med. Liksom. Ja, ja, men precis, precis. Men annars är det ju liksom ja, GTA-spel som känns som är verklig värld att sitta och, och åka runt i. det. Ibland sitter jag liksom och stannar vid rörelysen och allting. Varför vet jag inte. Men det är någonting man får för sig. Nej, nu ska vi köra lagligt. Ställa man sig det och så. använder man blinkar som det finns. Liksom. Och sen är det som när vi körde Just Cause 3. Liksom. Jag mm. tog ju fordon hela vägen. Jag kunde sitta i ja. liksom en traktor och åka genom hela vägen, men <går> bara för att komma fram. Fast, nej fy liksom Nej, bara, Går det så går uh. det liksom. Fast där, nej fifa vad tid det tog. Ja, så. Sitta, det. så åh, när det finns ett bättre och snabbare sätt då använder jag fasiken det, speciellt i ett sånt spel. Men du kunde ju modda dem. Du kan ju sätta en raket på traktorn. och, <går> och bara... Ja <går> jo... Ja, oh, jo, det är sant i och för sig. Väldigt sant. Mm. Men sen, jag har ju också spel som kommer som är lite så här... Jag vet inte riktigt om de fordon passar in. Okay. Mm. Och då tänker jag på Final Fantasy 15 Då mm. är det ett grabbgäng okay. som åker runt i en bil i en fantasyvärld. Men sen är det liksom... Jag har ju sett tåg och allt sånt där. Men just att sitta och åka runt i en bil så där eh, Nu har jag ju kollat lite på animen och... Eh, jag tycker att det är helt okej okay ändå för hur de visar upp det där. Men jag vet, första gången jag såg den här bilen, bara, ja, snygg bil, passar inte in. <laughs> det var liksom första känslan jag fick. Sen nu, har som jag har förstått det, liksom är det väldigt... Ja, Final Fantasy är ju en... Allt det är ju typ framtida. Och så finns... I skogen finns alla de här monstren och sånt. Men ja, det är... Ja, jag har lite svårt med fordon överhuvudtaget. Mm, mm. Det är liksom som Uncharted-spelen som jag älskar Fordonsdelen är typ Det tråkigaste i dem mm. Och mycket sånt där Att man slänger in fordon för att det ska vara häftigt Och det ska gå snabbt Och det ska vara ditt och datan. Jag tycker det är helt onödigt egentligen Det finns säkert de som tycker det är jätteroligt Men just fordon och som jag sa Batmobilen i Arkham Knight Jag tycker inte det är speciellt roligt mm, nej. Men ja har ni mm. något mer ni vill lägga i tv spelsdelen då? Eh, uh, Karma mm. det finns så mycket coola, coola bilar där. Uh, bland annat The Plow mm. som är mer eller mindre en, en, en upphottad, vad ska jag säga, en upphottad skördetröska mm. fast med uh, en ja, en, en skopa ju fram med med vassa ja vassa kanter. Och så står det gacha på den. Och den den går där, i nästan 200 blås. Äh. Oh, lag, oh, <laughs> ja, det här lagom. Ja. Jag gillade alltid den. Det var en av de första bilarna liksom, man eh, jag, jagade för att låsa upp. liksom. Mm, mm, mm. Och sen, sen så använder jag bara den. <laughs> för att den, den, är, den är OP. Oh, oh. Ja. Den, den går inte att ha sönder. Liksom. Ja, så just inom tv-spel så måste jag måste jag måste nämna Carmageddon för det är ett av mina absoluta favoritspel också så det. Mm. Mm. Annars så annars så liksom de liksom, Jag vet inte. så alltså för mig det som jag egentligen har spelat mest när det gäller fordon det är kartracers mm. Mario Kart, Crash Bandicoot, men där är liksom det är mest spelstilarna ja precis det är, precis liksom fordonen. Ja, precis. Mm. Och sånt där som så just jag har inte riktigt, ja det är som sagt det är spelstilen, sen vad jag väljer, det är som de här senaste du kan välja det här och det här är här jag har kört typ, ja det här är liksom originalet jag bryr mig inte för det är liksom spelkänsla jag med. jag behöver inte ha de här flashiga bilarna eller vad de nu tillkommer ja. Nej, det är, väl, det är väl lite grann samma sak i liksom Säg GTA Som liksom, liksom, mm. jag väntar inte på att liksom, kunna köpa De allra snyggaste bilarna För att ha i mitt jävla garage Nej. Utan jag, jag är snarare så här jag tar en vän En ful vän någonstans längs vägen Och så åker jag till ständigt trasig mm. liksom. Så att jag är mer en sån spelare liksom. Det var ju, jag blir... alltså Jag måste nästan berätta det för att det, det var ju ett av det jag tyckte var absolut roligaste I GTA, jag hade GTA 3 Tror jag, mm. var till Original Xboxet mm. Och Alltså, jag klarade ju aldrig av att spela ut hela storren eller hela GTA där alltså det, det gick inte jag gick ju bara in spelade 10-15 minuter och så stängde man av man sparar aldrig mm. ens mm. utom man kunde i alla fuskoder i huvudet bara och slog in till mm. alla vapen Precis. och skit. och det absolut roligaste jag visste det var <laughs> det var att hitta en specifik bil jag minns inte vad den heter jag kan dock säga till er som kan andra bilar ser ut som en lite äldre Opel Kadett och bara åka till ett, ett öde ställe. Och så skjuta mm. sönder den så mycket det går innan den liksom går sönder sönder. Så mm. att jag har liksom punktering på alla fyra hjulen. Det hänger något. dörr. Det är svart rök från motorn. Ja, precis, precis. Mm. Och sen bara försöka ta mig rundt, <laughs> runt i stan. Ja, ja alla har ja. vi som sagt våra spelstilar. Ja, och det här, <laughs> det här är så sjukt. För jag, kan, jag kan liksom lägga ner sjukt mycket tid på det här. Alltså mm. går runt och skjuta liksom verkligen med sikte. Såhär, ja men punka, punka, punka, punka. Skjuta på rutan där för att få jag sönder den. Där för att göra det. Och nu hänger du Alltså så här. Och bara, nu ska jag åka. Och så åkte jag som liksom, Försökte svänga tre, fyra gånger. Och bara, Ja, det var den mm. bilen. Spräga och hämta nästa. Göra samma mm. sak. Och jag, <laughs> jag vet inte vad det kommer från. Men jag tyckte det var sjukt roligt. Jag hade typ likadant. Fast jag gjorde... Jag visste exakt vad det fann. Jag tror man var en Ferrari eller Porsche mm, eller sånt där. Mm. Det var ju ett skyltfönster. Jag visste exakt vart den låg. Men det är mm. ganska nära huset man började i. Tog första skitbeln hit åkte hämta den. Och tog den, åkte fort som genom hela stan. För då kom man fram där motorcykeln fanns. Och så var det sportmotorcyklar. Och så var det försöka hålla sig på bakdäck så länge som ja. möjligt. Ja, Sen hörde man bara... Ja, kommer någon <skratt> på sidan och smäller in den. <skratt> ja. Då var det liksom bara... Aha hoppa i en skitpil, åka hämta ferrarin åka tämta en ny motorcykel och så sätta sig igen. Mm. Ja, det var typ det att så att jag satt och gjorde det liksom göra uppdrag. Nej det fanns inte jag skulle bara ha det där bakdäcket så länge som möjligt. Men du körde mm. alltid bakdäcket på sporthojen eller? Ja, för när jag, när jag, skulle, som... ut och, när jag skulle ut och flasha då, då var det ju all... eller flasha äh, åka bakhjulet. Då skulle jag alltid mm. ha tag på den där lilla krossen de hade ja, i Krossen, Ja, den var ju lättare. Ja, det var ju mycket smidigare det var lättare att liksom faktiskt hålla på bakhjulet. För då kunde man åka runt och liksom pumpgasa lite grann, har jag för mig i alla fall. Så han liksom höll sig på bakhjulet och det gick inte riktigt lika fort framåt alltså. alltså. Nej, för det som var med den, det var att det gick fort att komma upp. Men mm. sen var det liksom... Mm. Hade du sport då, var du först tvungen att ha ordentligt med ja. Sen kunde du gå på baksäcke. Men då glädde den nästan av sig själv fram och så ja. behövde du behålla lite. Sen var du liksom upp och sen var du typ låg du på nacken. Du inte ja, hade ja precis. Liksom. Det, det gällde att hålla lite koll där då. För ja. det, på något vis. Ja, det är ja, jävla vad roligt det var. Satan. Mm. Mm, men. I, i filmvärlden Ja, <laughs> det Alltså. Är det liksom tycker ni, är ni ute när ni kollar på film och sånt lägger, mm. är ni sådana som liksom lägger märke till oh, det är den här sorten, det är ja. den här eller är det liksom för jag kan ju ingenting om bilar och liksom, de här klassiska genom kaninör de nördiga bilarna tycker jag är töntiga jag tycker jag gillar dem inte för fem öre den enda som, den är inte riktigt nördig, den enda kända bilen som jag gillar, det är mm. ju liksom The Fast and the Furious muskelbilen han har i slutet liksom Mm. Det är första, liksom det är första drömbilen. Du, eller? Ja, precis. Ja. Det är liksom drömbilen. Det är liksom det är skitcool liksom allting. Du är sen, konstig i klass. Alltså, nej. Att, jo, sen men sen det är liksom allt annat som vi pratar om han Kitta. är unik. Ja, precis. Han är unik. jag vill komma till något positivt också med det för det är en stört cool bil. För att ja. vara, för att inte vara bilintresserad. Så är du en jävel på att välja en drömbil. Eller du, ja. välja en bil att benämna som drömbil då, skulle mm. jag säga. Det är ju liksom, liksom den som skulle liksom, skulle jag vilja lära mig mecka med en bil. Då är det en sån som skulle få mig. Det är, det är inte så att jag går ut till min golf och bara nu ska jag lära mig att byta det här och det här och det här. Jag bara, det är nej, ingen inte. som vill gå ut i din golf och lära sig skruva. <laughs> jo, det är säkert någon som tycker om Nej mm. förlåt nu känner mig taskig Men sen finns det ju som ah, Kit till exempel Jag skulle vilja mm. bara ta in David Hasselhoff där Och sätta eld på hela skiten Jag tycker inte om den bilen femmare Och inte den serien och sån här. Jag älskar den serien ja, visst. Den, den är så oh. töntig så den blir bra Ja jag tål inte. Och så bara yes nu står de och pratar med varandra och bara, Men tyst mer du, du Du får tänka på att 80-tal ja, nej, nej. Men sen finns det ju liksom ja, Vad heter de A-team liksom skåp mm. i liksom och sånt där. Men GMC. Mm. Det är liksom, nej, jag går hellre och ser på Triple X om jag vill se coola fordon där du mm. kör lite blandar no, så här små, det, får, det ska vara så lite. Man ser en snygg bil men sen går man vidare med storyn eller något. Mm. Mm -hmm. Sen finns det ja, sen blir det överdrivet där också vi ska hoppa över ett tak eller vi går in på Liksom ah. die hard där Vi flyger in en bil eller motorcykel Varje helikopter och, nej, Det blir för mycket när det gäller fordon tycker jag Ja, ah, jo, mm. absolut, absolut. Sen, sen, sen ett fordon man måste faktiskt Nämna lite grann när det, när det kommer till filmvärlden Så är det ju även The, the shaggin Wagon ifrån Dum och dummare, hunden Ja, ah. ah. ah, The, the Giant för... Sheep Dog Ja, ah, det Den är en klassiker oh. som, som från början är en, en Ford Ecoline Mm. Econoline. Den är, uh, ja, coolt. Även, även uh, Bumblebee oh. ifrån tra Transformers. Mm. Uh, mm. Både som den gamla 77 Camaron men även den, den uh, nya 2009. Mm. Mm. Och det, det är <laughs> brutalt coola bilar. Ja, jo, absolut. Visst är det så? Absolut. Men det är liksom, kolla en lastbil som är röd-blå. Det får man kopplar direkt ja, till Ja, precis. Man ser en sån som så bara. Ja, oh, Optimus Prime! <laughs> det, är liksom, det är ju oh. något sådär, sån som ja, små grejer som bara gör att. oh, mm. det där är oh, det där där. Man ser en gul liksom skåpbil med lite grönt. Oh, men, oh, turtles! Det finns. Ja, precis. Det här är en personlig favorit för mig, och det är. I, I Wayne's World Den lilla blåa pacern som, som man har med, med eldflammorna Bakom framdäckarna den, den, är bara, den, är, den är så ful Så den blir cool så att, den, den måste jag faktiskt nämna Den är Ja, den är unik Mm Jag tänker ju bara på Rhapsody in Rock När jag tänker på det där. Precis Sen också en klassisk film. Jag vet inte om filmen är så bra men det är mycket coola bilar i den och speciellt en som än idag är min absoluta drömbil. Alla kategorier och det är en 1980, 1980 års Lamborghini Contache mm -hmm. ifrån Cannonball Run. Ah, vilken av dem förresten? Den svarta. Ah, ja, men jag tänkte vilken av Cannonball Run sen med i. Eller ja, med i alla, och, till och med. Ja, det, den, den är väl med från allra första början. Ja, det är nog möjligt. Ah, jag vet vilken du menar. Absolut, jag ah, vet den vilken den du menar. Ja, den svarta är. med både vinger ja. bak och fram. Ja, ja då, ja då. Mm -hmm. det, den ja. är så brutalt, brutal. Mm. Absolut. På alla sätt och vis. Absolut. Eh, sen är, jag måste nämna två till. Mm. Och det är först och främst James Bonds Aston Martin DB5 Originalet oh. Från 60-talet För oh. den, det är, ja, det, är mm. det är ett konstverk Vad det Absolut. gäller alltså, bildesign Ja, oh, det behöver inte vara Bonds ens Alltså den bil den, den, den... Mm, Ja, nej precis, bara bilmodellen mm. liksom, ja, DB5. Det är så jävla snygg mm. eh, Sen måste jag ju även faktiskt Även fast liksom Visst, originalet Gone i 60 Seconds är skitcool oh. på grund av att det, det fanns... Det, så det, det fanns ingen budget mer mm. än att skaffa in några bilar. Och så fanns det ingen budget för att hyra in skådespelare. Det fanns ingen budget för att skriva en story. Nej. Så de mer eller mindre filmade typ en och en halv timmes biljakter. Mm. Mm. Det, det var typ det som var mm. grejen. Uh, men... Uh, Gone in som kom 2000 med Nick Cage. Oh, oh, oh. Och 1967-års oh. Shelby Mustang GT500. Mm. Den är hmm. topp tre för mig. För, på första plats så ligger fortfarande kontachen, men den här är nog nummer två. Va? Lätt nummer två. Eh, all, det finns in, det är inte ens en... Det, tar man in den bilen i... alltså Bara nämner man den så finns det ingenting annat som... Kan tävla med den i min värld Det finns inte Det är, ja, men det, det är så det, det är perfektion Utan dess like I alla former och sätt och jag mm. det, det är löjligt vad den, vad, vad den bilen är Helt underbar Det är mm. helt sjukt mm. och det, det, den är, ja. det, det är snyggt På alla sätt och vis alltså det, mm. det är en sån bil jag bara skulle kunna stå och ta på Ja, den är samma här. Alltså, även, även fast det bara var med handskar. Ja, ja, ja, visst. Jag alltså, får känna på den lite. Jag hade inte ens behövt lyssna på den utan bara stå där med händerna nej, alltså, på, alltså, i närheten av den. Nej, men Tänk, -tänk dig bara stå oh. i närheten av den och så drar de igång den här jävla mm. b mm. mm. ja, mm. nej, vi, vi är bilnörda, Nico. Hör du det? Det, det, är lite, det skulle vara lite halleluja. Sen, sen måste jag, när du ändå säger så här att... Det, det, dina top, toppisar där så den mm. är ju absolut topp ett utan någon tävling alls men mm. jag har en till som inte är så jävla sportig och inte så jävla cool men mm -hmm. det är vad heter det ifrån vilken film tänkte jag Ja alltså bara allmänt hela den hela den du har ju de gamla du har ju de gamla du har de gamla ja, Oster, ja, ifrån Det är Mr. originalet Ja, ja precis, precis. Och sen har du den nya minikopen i nya italien jobb. Absolut. Båda är, det är klassiska ikoniska Det ska ju vara engelskt, inte BMW och tysk. Så att det är originalet, det klassiska. <laughs> ja. som, och som det är, och det är den. Oh, det är en bil som, som är med på, topp, på min topplista. Absolut. Mm. Och det är en bil som jag faktiskt tror att jag kanske kommer att kunna få ha någon gång i mitt liv också. Mm. Så att det, det är en sån här Den är inom räckhåll mm. Det, det är ju ingenting annat på min topplista Till exempel mm. Mustangen Den finns inte på världskartan Nej, så i och eh, med att det bara finns det där tio i ja, världen Precis, precis Så att, skulle du äh, behöva punga ut typ 2 miljoner Kronor för, för att äga den Ja, så att visst mm. den, den, Nej, så att det finns ju Det finns många häftiga fordon Och som sagt, i min, i min värld så är det ju mest bilar mm. Så är det ju och vi har väl en som vi inte har nämnt förresten. Okay, som jag är inte riktigt, den finns väl kanske inte riktigt som bil så. Men The Mystery Machine. Ja, jo, jo, jo. Eh, eh, precis. Bara så här apropå bilar och nördigt inom serier och alltihopa tänkte jag mest bara. Jo, jo, jo. Precis, de, de, den är ju lite så här... Eh, ja, ja, man, man måste ju tro att, att Turtles van är lite inspirerad av den. Ja, det kan man faktiskt tänka sig. Det ja. är Scooby-Doo och de så, det är en hippie-vän ja, ja, det precis, är det, absolut, absolut, och, absolut det är och, och liksom Går man på, på liksom den tecknade turtle serien och liksom allting Då är det ju en gammal hippie folka-buss mm, mm, mm. Som, de har, som de har modifierat Mm. Ja precis, det är Shaggy's hem Yes, exakt och <laughs> uh, oh, uh, jag kom faktiskt på två till så Jag måste bara ta upp oh, dem sure, två För sure. liksom, Ikoniska inom filmvärlden Jättenördiga mm, mm. Uh, Och först och främst så är det ju Ecto-One Är någon som tar den? Nej The Ghost Mobile Ghostbusters ah, jag precis, var, oh, ja, oh, vad fan? Cadillac Miller Meteor Ja oh. Mm, den den brutalt stora jävla <laughs> bilen som faktiskt användes som eh, likbil back in the day mm. ofta. De har ju Men, en modernare likbil i nya. Jag tycker de ja, precis, den användes den både som likbil och som ambulans. Mm. <laughs> ja. Men den är också just den är jättekonisk ikonisk. Liksom. Mm, eh, sen så måste man ju även nämna DeLorean. Ja, ah, självfallet. Att vi inte har tänkt på den tillbaka tidigare. till framtiden liksom. Ja, precis. Eh, jag vet inte. Vadå? De byggde typ en. Ja. <laughs> Men nu har de kommit på att den, är, den har sån kultstatus än idag, just den bilen. Och det finns sån tryck efter att äga en än idag. Mm. Att, att eh, de funderar på att starta upp företaget igen och bygga några tusen sådana. Ja, det kan ju, som sagt det, det, fanns inte det finns ju inte jättemånga av den modellen överhuvudtaget. Så. Nej, För det exakt. gick ju inte så jävla bra för dem. <laughs> Nej, de gick i konka ganska fort. Ja, och sen hade de ju med Ready Player One Ska skriva mm. han som han var ett tokfan och efter gjorde ett eget liksom att letar du i boken kan du hitta egna pussel och spel och så han som hittade pusslet snabbast löste det. Mm, fick precis. en egen så det är ja, ja, den är utlottad så det är coolt. Mm, mm, mm. Eh, mm. jag vill bara ta upp en klassisk scen också som är väldigt mm. fin eh, Mr Bean han sitter på taket Ja, ah, det är fantastiskt. Ja, det är också en Cooper. Ah, det är fantastiskt den scenen. Eh, det var det första jag tänkte när ni började stacka minikuper och ah, så att jag mm. galva och, och hela tiden han möter den där förbannade Ra Reliant Robin bilen den tre julade. <laughs> Som hela tiden ramlar de <laughs> Och det är så fantastisk Ja, det är alltså det spelar ingen roll Så bara han typ backar emot den och Relianten ska backa Och han, ah, han ramlar <laughs> Men det är roligt För Reliant Robins är så fula Och så otroligt dåligt byggda så att, ja. Vill man se någonting utom, Av en just en Reliant Robin Så gå, gå till Youtube Och så söker du på Reliant Robin Top Gear så kommer, ja, alltså, den, du, den är, du kommer ja. inte kunna hålla dig Från skratt För det är ja. så sjukt roligt B Bland annat när de spelar fotboll med Ja. Och det också. Ja, visst. Ja. Ja. Nej, det, när man, man ska se den stora mannen Clarkson åka runt i den där på stan. Två, två meter Clarkson. Ja, man ska in i en liten Reliant Robin. Jo, nej, precis. Det... Få be folk på gatan och fråga om de inte kan rulla upp honom på alla tre julen igen. När han precis. ligger på sidan. Ja, oh, det är så fantastiskt bra. Ja. <clears throat> ja Men, alltså, det, vi, så, vi, vi skulle kunna prata om bilar, både Färna och jag, hur länge som helst. Ja, det här, ja. Så att, ja. Känner ni er färdiga <laughs> <laughs> Ja, du, ja, du, du, du var kul. Okay. Oh, ja, det var kul. Ja, nej, men vi skulle jag, kunna släppa det där, det, det tror jag. Jag, jag, jag, jag googlade för en sista bara. Ja. Just bil, en, en, en, en bil och det är Herbie. Ja, självfallet. Gamla bubblan. Ja, absolut. Mm. absolut. 1963 års Volkswagen Beetle. Det är också faktiskt en rätt cool bilmodell faktiskt. Mm. Men sagt alltså, så så det finns så mycket fordon i både film och spel och serievärlden och allt sånt där så att det är löjligt åt det. Ja, absolut. absolut Ja, precis. Vi har ju inte tagit upp några flygplan alls som Batwing eller x liksom Maywing och mm. sådana. Det finns ju eller, mycket... eller Airwolf. Ja, det ja. finns ju mycket som helst. Så det mm. Det finns ja. nog säkert om ni skulle vilja prata i framtiden också. Ja herregud, vi, vi kan ta en nummer två. Så det är men vi kan ja, gå visst, in lite mer på vi... djupet på liksom en topp fem-lista kanske. Ja precis. ja, precis. Prata absolut. just varför vi tycker om dem. Och, ja, men lite, liksom sånt. Det är det som liksom beror ju på vad, vad ni lyssnare också tycker. Precis. Mm. Det är intressant att mm. höra. Och vi fick ju tyvärr inga svar av en lyssnare, men Nej. nästa vecka så ska vi snacka monster. Mm. Mm. Så skriv gärna in vilka monsterfilmer man måste se. Vilka är de coolaste monsterna och Ja, vilka... De coolaste eller mest ikoniska Vad ja, man nu precis. vill liksom. ja, Både inom film, tv-spel, tecknat Whatever liksom. Och liksom i spel och helst sånt Vi ser inte allt för mycket monster Vad skulle ni där vilja se för monster I tv-spel och liknande För mm. det finns mycket att jobba med där Vi kan inte bara ha zombies hela tiden Nej, nej, nej. nej exakt, precis. exakt. Precis. Och, vad, och precis som du säger Nico, vad gör ett bra monster? Eller vad gör ett monster Till ett monster? Mm Precis. Så att man, så man kanske kan banka ut vad, vad vi letar efter i en monsterfilm Precis. till exempel. Mm. Så det tar vi upp nästa vecka. Absolut. Eh, men vi går vidare på en veckans fråga då. Ja. Den lyder, om ni köper ett spel för fullt pris och efter några timmar märker spelet inte vara någonting för dig. Hur känner du då? blir besviken, glad över att de timmar du fick, lurat på pengar med mera. Ja, vad, vad hur känner ni om ni liksom köper ett spel och sen bara, nej, det var ingenting för er? Oj. Hej. Nej, men jag, jag känner väl snarare att, ja men då är jag en erfarenhet rikare. För att jag har spelat just det spelet, jag vet hur, hur du då är. Visst, man kanske känner sig lurad för stunden, men för min del rent personligen så lägger sig den känslan ganska fort. mm. mm. Ja, alltså det beror lite på Det beror ju men... lite, tyvärr i mitt fall Beror det lite på vad vi pratar för prisklass Faktiskt, men vi säger ett Full, ett full stort spel så att säga Och en full prislapp eller vad man ska kalla det för, mm, det så kallar det ut Typ också. 600 spänn Precis, någon... precis. Och, Alltså skulle jag få ut 3-4 timmar av ett sånt spel Och inte tycka de 3-4 timmarna var bra då, då skulle jag nog känna mig ganska lurad men samtidigt som du säger, Anna, att visst, det, det är en upplevelse, alltså mer i livet, absolut. Mm. Men har det varit tre, fyra timmar av, alltså av tråkigt bara. Jag har bara så här, man har bara spelat för att, okej, okay, jag ska spela en stund till, för det kanske blir bättre. En stund till, det kanske blir bättre. Då skulle jag nog känna mig ganska så lurad ändå. Tyvärr. Mm. Men Jag tycker ändå att eh, jag försöker hålla rätt hög standard på min research innan jag köper ett Ja, ett precis. Jag, precis så jag tänkte nämna också: att alltså, Man måste väl göra någon sorts research. Ja. Research, <laughs> research. Research innan. Eh, så att man liksom vet vad man ger sig in på också. Absolut, absolut. Det som fick mig att komma fram till den här frågan. Det var, jag skaffar ju som sagt Dark Souls. Mm. Spelade ut fyra timmar och var jätteglad över att jag äntligen testat ett Dark Souls-spel Och liksom, ja, jag gillade den upplevelsen som jag fick Det var bara inte någonting för mig mm. Men, när jag skaffade Star Wars Hur sjukt besviken jag var Men mm. det ja. spelet så spelar jag fortfarande Och känner mig fortfarande så besviken Och varför är då, vad är skillnaden så mycket det, på att, Det måste vara någon sån här sorts sån här guilty pleasure-grej Alltså, troligtvis ja. är det väl att, att jag gillar gameplayet Ja men jag gillar inte hur de har behandlat själva frågan kring DLCs och mm. kartor och men allt sånt där. Liksom. Det är väl att jag helt enkelt, jag vill ha mer. Mm. Mm. Mm. just dag så här jag liksom ett sådant här spel. Liksom skjutspel, liksom Battlefront. Jag jämför det mm. med Call of Duty och ser vad jag får. Då blir jag ju väldigt besviken. Men egentligen, det är samma pris som det här spelar fyra timmar. Jag spelar bra mycket mer i Battlefront, men ändå känner jag mig tycker jag att Dark Souls var ett bättre köp än Battlefront. Och det är ja. jättekonstigt. Och vad det kan bero på, det vet jag faktiskt inte. Det är som Just Cause 3 var jag också jättebesviken över. Jag spelade en hel del timmar av det, men det är också så här, nej. Det var inte någonting för mig, och men ändå kände jag besvikelse över och jag hade inte spelat något av Just Call spelen heller. Det är jättekonstigt hur man känner. Och just, ja, det är så olika. Mycket är ju när man testar ett spel. Om jag lägger ut en massa pengar på det. Ja, det kanske inte var rätt att köpa för hela den slant. Men jag har i alla fall, nu vet jag att det här var ingenting för mig. Det var roligt, men ja, ja. jag kommer aldrig spela igen. Men mm. som jag skaffade när jag skaffar Halo 4. Jag älskade Halo 3 och sen sjönk det rakt ner. Tyckte mm. inte om Reach tyckte inte om ODST hoppades verkligen på Halo 4 kom absolut inte tillbaka men de kommer ju liksom jättebesviken på singleplay att hur kan jag lägga pengar på den här singleplayen men ändå spelar jag en hel del multiplayer för det var där jag fastnade i det men då är det lite det här då vill jag hellre ha det uppdelat här har du singleplayer, här har du multiplayer men så funkar det inte riktigt. Nej, absolut. Medan Call of Duty till exempel bryr mig inte alls om singleplayen. Jag betalar ju fullt pris för att bara spela multiplayeren. Mm. Ja, ja. Alltså det, det, det beror på från spel till spel liksom. Ja, absolut, mm. absolut. Mm. För jag känner också samma just det här att jag kan ju köpa ett spel alltså för mm. 600 spänn, spela fyra timmar, men är jag nöjd med de fyra timmarna, då känner jag mig inte alls lurad. Alltså, sen tyvärr så kan, ju det falla, kan jag falla bort från det spelet För att jag kanske fysiskt faktiskt inte har tid Att spela mm. Men det finns fortfarande kvar där i bakhuvudet Att ja ah, men fan när jag får tid Då sätter jag mig ner och spelar Absolut Men då är det ju mer det här att Då har jag fått komma in Jag har fått kört mina 3-4 timmar Ja ah, det här är askul Men nu har kört ihop sig med någonting annat Så att det finns inte tid att sätta sig ner Och mm. sådana spel har jag ju flera stycken tyvärr just som typ, till exempel Just Cause 3 för min, för min del, jag tycker fortfarande mm. det är ett stört bra spel men jag har fan inte tiden att sätta mig ner och spela det för att jag vill prova massa annat nytt också dessutom mm. lika så, jag köpte ju The Elder Scrolls när vi började hålla på med det här Och så mm. ty tycker fortfarande det är ett, Det jag kommer ihåg av det tycker jag fortfarande är ett sjukt bra spel mm. men jag har inte tiden att sätta mig ner och spela det, men det är fortfarande så Absolut inte missnöjd att jag har köpt det. Alls. Jag är jättenöjd att det finns med i mitt bibliotek till exempel. Mm. Men eh, som sagt, det, man ska ha tid att fortsätta spela dem också. Så att, i mitt fall finns det två olika där. Ett där jag blir missnöjd och faktiskt tycker att ah, det här var skit. Och det andra är att ah, det är ett bra spel. Men jag kommer att behöva mer tid för att spela det så därför får du avvakta en stund. Men tror ni det skulle bli bättre om man satte olika prisklasser på varje för sorts spel? Till exempel, vi har Fallout, sådana här stora spel. Mm. Ja, de får gå runt 500-600 kronor där någonstans. Ja. Medan bilspel ligger runt kanske 400-500. Och bara spel som man oftast front och Call of Duty går mellan 300-400. Så mm. att man liksom, man vet vad man har att jämföra med prismässigt också. Eller är det att som nu, alltså nu är det nästan allt går mellan 500-600 spänn liksom. Det är jättesvårt att sätta sådär eller sätta dem som eh, i steg så för att jag menar det finns ju ingenting som säger att ett bilspel är sämre än ett annat till exempel alltså bara nu bara kastar idéer för att de kan ju lägga ner så tillverkaren kan jag lagt ner så mycket tid så mycket energi och bara få till det här bilspelet till exempel och vad mm. skulle vad skulle få dem då att sälja det för 200 spänn mindre än det här andra spelet Bara för att det är ett bilspel mm. det, det kan ju till och med vara Bättre än, det dy, än ett Dyrare spel alltså, ja, det, det, Nej det, ja, Tyvärr så tror jag nog att det, det, det som det ser ut nu Det är nog det enda, enda rätta Att konsumenterna Får själva faktiskt ansvara lite grann För vad de köper du och det är lite Konsumenterna lite... blir Bättre påverkade om de får köpa Ett lite billigare spel att nu köper de ett spel för 5-600 och det är inte allt mm. vad de vill ha. Nej. Då kommer ju deras restitutioner ut över hela liksom, alla kommer liksom klaga och det här mm. är inte färdigt mm. för den. Men köpa en billigare så kanske alla tänker hm, det var ett okej okay spel och då är det fler som går ut och köper den, att alla liksom byter in sina spel eller inga köper till taget till exempel. Absolut, jag förstår din tanke. Absolut gör jag är det. Men... Ja. ja, tyvärr så tror jag inte att det, det... Jag tror tyvärr inte det kan funka på det viset dock. Men däremot så absolut, det kanske är dags att speltillverkare faktiskt inser att vi vill ha riktiga helt färdiga spel och att det får ta tid. Mm. För det känns i alla fall så, åtminstone jag själv, jag kan lätt vänta en månad till på ett spel. Även om jag vill ha det nu. Bara det är bättre om en månad än vad det är idag. Mm. Förstår du hur jag menar mm, Alltså mm, förstår mm. hur jag tänker så jag kan, De kan lätt få mera tid Bara spelet blir bättre Och blir vart, precis det de tänkte Än att de kastar på med något skit mm. Absolut min, alltså, min syn på allt är att det bo, det, Jag tycker det är för mycket spel ute mm. Mm. Steam, hur mycket spel och man kom, Allt begravs under allt skit För det är inte ah. bra spel som kommer <laughs> Exakt. Och de stora spelen Det är för dyrt egentligen spelen skulle må bra av att bli lite billigare mindre spel och att de spel som kommer är lite billigare det skulle, så att man kan köpa flera och hela industrin frodas på det sättet Ja, absolut Men ja, det är en fråga till en annan gång att gå igenom allt sånt Ja, precis Men nästa veckas fråga tänkte vi börja ta upp i avsnittet så att ni får en ungefär en mm. vecka på er att tänka ut här Halvvecka i alla fall Och nästa fråga är med Youtube Gaming och Twitch som är så stort nu Anser du att en person Som bara kollar På ett spel Kan diskutera och tycka till om ett spel På samma sätt som en som faktiskt har Spelat det Så Nej. det tar vi upp nästa vecka <laughs> Nej säger jag bestämt jag kommer, jag kommer gå igenom det lite mer på djupet nästa vecka. Oh, härligt att veta innan vad din slutgiltiga tanke är. För, ja, mm. Nej, vi går inte in längre där. Förlåt. Nej, precis. Nästa vecka. Är ni redo för fem frågor? Ja, ja. Fem ljudklipp är jag i alla fall redo för. Fem frågor på fem ljudklipp. <laughs> <laughs> Som sagt, Danne har 22 och färnan har 19. Det är tre skillnad Ja, mm. vi, Jag känner mig inte hotad än. Vad som kommer. Du ska få se när vi är klara här nu. <skratt> <skratt> <skratt> är ni redo? Ja, rätt. Yes. Ja, Fråga nummer ett. Du börjar till Danne. Vilken bana i Mario Kart 64 hör vi här? A. DK's Jungle Parkway B. Mumu Farm C. Sherbet Land eller D. Koopa Troopa Beach Vi lyssnar. Mm. Magkänslan säger C. C, Sherbet Land. Mm. V vad var A och B? A var DK's Jungle Parkway och B var Momo Farm. A. A. Och ett svar där. C, Sherbert är ah. helt rätt andan. Snyggt, Anna. Tyckte jag, hör, tyckte jag hörde pingvinerna. Mm. Man hör två pingviner. Ofta mm. du hörde pingvindjävlarna. Mm. Snyggt, snyggt. Mm. Och fråga nummer två som börjar till dig, Fannan. Ja, visst. Vilken är bondbilen i den här ja, James Bond-filmen? Ja, oh, du är A, ju A, Aston Martin. B, 1933 Bentley. C, Ford Mondeo. Eller D det Lincoln Continental? Continental. Continental kan inte det här. Vi är lyssnar. Ska, menar du på riktigt bara en snabb fråga? Jag ska veta vilken Bondfilm för det första bara den låten. Japp. Yep. Ja, ah, men snyggt. Men eh, mitt svar är Aston Martin. Ja, oh, Aston Martin. De, du, du, du ställer inga lätta frågor, hur? <laughs> God damn. Uh, oj. Vilken film. Och vilken bil. Eller hur? Vänta, det, just det. Um, jag säger Lincoln Continental. Jag vet inte varför, men jag säger Lincoln Continental. Det... Och rätt svar är. Ja, men det är det, Link kontinental. Continental. Ja! Yes! Helt ofta. Vilken Bondfilm är det då? License, license to Kill. kill. <laughs> <laughs> Got a License to Kill? Ja, men jag det är jag väl med äh, alla Timothy alla. Dalton till och med? Är det nog? Jag kollar inte. Jag tror att det är, det är det Timothy Dalton som, som är med. Visst är inte ja, ens ja. att äh, Bond åkte. Ja. Han har väl till och med åkt med Mercedes i någon film också? Nej, ja, han har absolut uh, inte åkt en Mondeo i alla fall, det kan jag ju säga. Nej, det är ju, nej. Alla de här bilarna <laughs> har Bond åkt. Äh, nej, har bara när tagit bo bondbilar. Nej. Vi, vi kan gå på bond, bond Wikipedia, Bond cars Wikipedia. Ja, det ska det står jag också ja, Vilka ja, ja. som har kört vilka bilar, det står även vilka skurkarna <laughs> har kört allting. Helt gällande galet. <laughs> huh. Danne då? Mm. Vilket racingspel till Sega Mega Drive har vi här? A. Lutos Turbo Challenge mm. B. Super Hang-On C. Outrun eller D. Road Rash Vi lyssnar. Det är så gammalt så att man inte ens hör, hör motorjuderna liksom. Utan man hör bara den där. <skratt> <skratt> uh. men jag vill säga Lotus, vad heter det? Lotus oh, Turbo, Turbo Challenge, Turbo heter Challenge. Mm, Jag vill säga den. Ja. Yep. Färna? Ja. De <skratt> D. det Road Rash. Och rätt svar är: Det är C-outran. Mm. Mm -hmm. mm. Och nästa till Fernand. Ja, visst. I vilken film kan vi ha hittat det här fordonet? A. Star Wars Episode 7: Return of the Jedi. B. Transformers: Age of Extinction. C. Batman vs. Superman: Dawn of Justice. Eller D. Star Trek: Into Darkness. Vi lyssnar. Två var Transformers, va? B var Transformers, ja. ja. Transformers. Jag ja Absolut. Och Danne? Nå, no, ja, uh, ja. A, Star Wars. Mm. Och rätt svar är... Ja, men det är A, Star Wars, episod 7, Return mm. Snyggt. Det var Speedbikes vi hörde. <skratt> Här måste jag stanna inspelningen och säga att Nico har ett litet faktafel här och det är såklart inte Star Wars episode 7, utan episode 6 Return of the Jedi Åter till podcasten Och sista frågan Vilket modernt bilspel har vi här? A. Dirt Rally B. Forza Motorsport 6 C. Sebastian Loeb Rally Evo Eller D. Trackmania Turbo du snart? left side long 80 right side minus compare to left and right too det står medan löv och dirt men jag säger dirt ja oh, dirt det säger jag ser du kan se Sebastian Log mm löv och det svarar ja men det är se det bra oh, Han fick ett rätt. Oh, fan. Han fick ett rätt. Oh. Det gick att Dan gick upp till 25 poäng och föran till 20. Mm. Mm. Som sagt, jag känner mig inte hotad den färdan. Nej, det kommer. Det kommer. <laughs> <skulle jag säga. laughs> du Ta, ta, ta, ta en ordentlig spurt snart. Ja, visst. Mm. Och som sagt, nästa vecka kör vi Monster. Och ni skickar mm. in alla frågor och svar till gmail.com är lättast gå in på Facebook-gruppen och klicka in er där och skriv på i våra kommentarsfält. Vi vill även ha vad, vi ni, vad ni vill höra i framtida avsnitt. Kom in, nämn några ämnen ni vill att vi ska ta upp och vad ni vill att vi ska kolla lite extra in på. Yes, ja, Färnan vad ska du spela tills nästa vecka? Oj, oj, oj. Det blir, nog, det, det blir nog tyvärr mer Clash of Clans faktiskt. <laughs> Tänker inte... Ja, det, det blir nog lite CS också. Jag ska ha en revansch på dig dessutom. Du gav mm. den inte upp efter att ha gått på stryk i två matcher tidigare innan han avsnittade. Ja, ja, ja, ja, ja. Går och... oh, ja. ja, visst, right. visst. Han kastar handsken, kände jag. Jajamensan, ja. han är duktig på det. Han ska få se. Han ska få se, den jäken. Han, han, han drar av sig sin sidenhandske sin och bara... Ja, visst, drar, ja, visst. Mm. ...i på dig. Jag, jag tar din duellutmaning. Hahaha. <laughs> Just... <laughs> Alltså, ja, jag tar en ja, till trikår Ta en här, så, dom. Ja, just det Med metallhandsken <laughs> <laughs> ah, Underbart referenser Danno, då. vad ska du hitta på? Eh, det blir nog Saints Row 4 Och eh, Sunset Overdrive Nice mm. eh, För mig så blir det Säkert mer Call of Duty Men på onsdag släpps Ratchet Clank och det mm. tänkte jag streama på torsdag blir det eh, på Abiton sidan. sida, jag ska börja streama där lite, och det kommer kallas abonn speltestar eh, Och sen efter blir det vem av oss som nu testar spelet, <laughs> och på torsdag blir det mig, gå in på Facebookgruppen för det är där jag kommer upp med tid när jag väl går in och testar spelet eh, mm. Nyaste Rachel Clank helt enkelt eh, Ja Danne, vad kan man hitta dig på nätet? Instagram, Twitter, där båda, på båda ställena heter Dunder Sky. Yes, och Fennan? Ja, på vår Facebook-sida. Mm. Och mig, Nico och dit överallt. Och som sagt, håll koll nu på Twitch, för där kommer det bli en hel del nya stream Och förhoppningsvis lite mer på bloggen nu också. Och ja, som sagt, Abito Nörnes på Facebook. In där så hittar ni allting därifrån. Tack för det här avsnittet. Tack själv. Säg illa. då. Hej då.